Az a helyzet, hogy sokan vagyunk, akik megrekedünk ott, hogy érdemtelenek vagyunk, és addig adunk, míg el nem fogunk. És vagyunk, akik eljutunk oda, hogy ki is mondjuk. És még kevesebben vagyunk, akik változtatunk a legtöbben pedig nem sírunk rendesen, és belehalunk. Az újrakezdés első kötetétől az, akik nem sírnak rendesen, bőli az idézet. Nem csak újrakezdés, de különböző mújfajokban, különböző feldolgozási stratégiákkal, a túlélésnek, a gyásznak az elengedéseknek, az élhető életnek a könyvei. Irodalom, szép irodalom, meg nagyon komoly szakmai tudás, különös vegyítéke, tükör, melyben te magad is felsej lesz. Tiszakata író, négy, illetve mindjárt ötödik megjelenő kötete előtt beszélgettünk, Tiszakata íróval, interkulturális pszichológiai szakértővel. Tartsanak velünk, Marta Néva vagyok. Tiszakat a vendégem, és akkor van egy újrakezdés, ami néhány évvel ezelőtt datálódik és sorrendben az akik nem sírnak rendesen, a legjobb hely a városban te vagy, a most és a kékre szeretni, illetve az örekedésről pillanatokon belül megjelenő köteted. Azt gondolom, hogy az nagyon-nagyon izgalmas, hogy műfajában is más, van benne pszichoprózai kötet, terápiás versek, regény, és hogy ahogy ezek a kötetek megjelenek, mennyire épültek egymásra? Mennyire mentél egyre bejjebb a mélységébe? Mennyire fontos az, hogy, hogy ezek hogy építkeztek egymásból? Jó estét kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, köszönöm a kérdést. Hát a, a legelején, amikor ez elindult, akkor nem volt ez az előre megtervezett tudatosság. Azt hiszem, hogy nem is lehet, ilyen mélységű szöveget racionálisan megtervezni belőni, tehát ez uh, úgy indult, hogy uh, tulajdonképpen doktori kutató munkának kellett volna lennie, és egy uh, PhD dolgozatnak kellett volna megszületnie um, a tíz év alatt felhalmozott tudás és kutatási anyagból, csak hogy ott ültem egy élethelyzetben a gépem fölött, és nem tudtam betuszkolni a, az érzéseimet és a gondolataimat abba a keretrendszerbe, amit egy tudományos munka megkövetel, hiszen pontosan az érzéseket kellett volna kihagynom belőle ahhoz, hogy, hogy betartsam a tudományos előírást, és, és sehogy se tudtam betuszkolni, tehát hogy azt éreztem, hogy, hogy szétfeszülök, hogy így kiszakadnak belőlem ezek a szavak, mondatok, akkor már ugye tíz éve tartottam a fogadalmamat, hogy soha többé nem fogok írni szépirodalmi munkát, mert ugye ezelőtt húsz évvel, amikor indultam, annyira nem volt beágyazottsága ennek a műfajnak, és én annyira tapasztalatlan 20 éves voltam, hogy ott akkor szétszedtek, és nem tudtam kezelni, és akkor azt hittem, hogy biztosan én rontottam el valamit, és akkor majd tudománnyal fogok visszajönni, ahol minden magyarázható és bizonyítható gondoltam én akkor, hogy az majd védettséget ad nekem, és akkor ott ott voltam a úgy gondolt védettségemmel, hogy majd akkor megírom mindezt tudományosan, amit eddig szabadon hagytam feltörni, de hát nem tudtam betuszkolni, és akkor egyszerűen elkezdtek kiszakadni belőlem, és egy adott ponton pedig hátradöltem, és azt mondtam, hogy jó, akkor hagyom, nézzük, hogy mi kívánkozik ki. Ebből született ugye az első kötet, a, akik nem sírnak rendesen, ami ugye a pszichopróza műfai addig nem létező besorolást kapta, ami hát ilyen nagyon sűrű, tömény, minimalista szövegek, mindegyik olyan, mint egy sikoly, mint egy ordítás, ami csak így feltör az emberből, persze mindegyik mögött van egy egész komoly kutató munka vagy pszichológiai elmélet, ami ezt megtámasztja, de akkor még ilyen nagyon óvatosan, nagyon nem tudatosan folytak ezek a szövegek, és aztán amikor beleendültem, akkor már láttam, hogy ez mi, és akkor már elkezdtem egy picit tudatosabban rendszere meg szerkeszteni, és aztán így sorba jöttek, ugye, a, akkor már elindult a vállási folyamatom, tehát egy ilyen magánéleti krízis is becsúszott. És ott ez hozta magával, de bocsánat, egy még visszavészlek oda, Igen. hogyha már te említetted azt az elmúlt tíz évet, amióta tettél egy fogadalmat, hogy szerencse kellett, a te alkatot kellett, hogy vissza lehetett jönni másodszor. Tehát el lehetett kezdeni úgy újra, hiszen ez egyfajta újrakezdés, kiadóváltással, stílusváltással, tíz év kihagyással. Tehát, hogy miben látod azt, hogy, hogy mintha nem lett volna a tíz év, effektíve elkezdhetted egy, egy új élettel, de közben mégis avval a, a logóval, amit te magad vagy. Hát ugye ott lehetett dönteni, hogy most vagy belehalok, vagy és elmenekülök, vagy, vagy valahogy megértem, kikutatom, tanulmányozom magamat is, és a kontextust is, és egy magasabb szinten kell visszajönni. Tehát, ha visszajössz, akkor valahogy másképp újat, addig nem létezőt, innovatívat, hitelest felépítetted kell, és hát az, az adta a bátorságot, hogy Tíz év tudományos pszichológiai kutató munkát tettem bele, és akkor már. Tudtam, hogy bár vannak kételjeim, de az, amit mondok és leírok, pontosan tudtam, hogy ez már nem ösztönből jön, hanem van mögötte egy megértése is annak, hogy miről beszélek, és hogy nem egyedül vagyok, hanem sokak helyett nevében beszélek olyan jelenségekről, amelyeknek akkoriban nem volt megnevezettsége és besorolása a, a magyar diskurzusban, és ez adott egy, egyfajta erőt, hogy persze az a gondolat is, hogy most már vannak lányaim és és én nem szeretném, hogy ők ugyanazt az utat járják, ugyanazokat a köröket fussák, amit, amit mondjuk az én korosztályon beli nők kellett, hogy végigjárjanak. Hát nem a hogy az egyik motto, vagy az egyik ajánlás, hiszen minden kötetedet ajánlod valakinek, sok esetben, vagy több esetben családodnak, hol a nagypapának, hol a lányaidnak, és ez a kötet, amit talán egy talán egy útravaló is, az a lányaidnak szól, és ha már azt említetted, hogy ugye ott a műfajok között, hogy mennyire egy szaktudományos, de kitörtek belőled az irodalmi dolgok is, visszatértél az irodalomhoz, mennyire lehet keverni, hiszen attól lett a pszichovers, meg attól lett az a pszicho novellák vagy pszichoregény, hogy nagyon nehéz az a műfaji besorolás, hogy ott van benne a tudományos háttér, és de közben ez mégis nagyon irodalmi. Tehát, hogy, hogy egy nagyon vékony mestén lebeg, hogy mennyire tudatosan tartod kézben ezt a borotva élem, vagy határon való táncolást, vagy mennyire ösztönös és zsigeri. Az, kezdetben az, ami... ez ugye nem volt tudatos, ahogy mondtam, hanem hogy feltört, aztán egy adott ponton ez, ez tudatos, és azóta már figyelek, alapvetően az volt a problémám, hogy a kifejezetten szakirodalmat száraznak és kevésnek tartottam, hiszen nincsenek benne az érzések, és így nehezebb kapcsolódni érzelmileg. A pusztán irodalmi művek, amelyek hasonló témákat dolgoztak föl, ahol a, hiányoltam a szaktudást, hiányoltam azt, hogy ez egy hiteles, professzionális megküzdési útvonal. Tehát vagy ilyen szenvelgésnek vagy áldozatiságnak, vagy pur esztetikának tartottam, és ezért nekem nagyon hiányzott az az egyensúly, hiszen az ember ugye e, szellem és lélek egysége, tehát mind a két dimenzióban hatni kell ahhoz, hogy valóban e, átadj e, valamit, e, és ezért én, én megengedtem ösztönösen, hogy az érzéseim belefolyjanak, de közben állandóan ott van az a tudományos egyensúly, amivel szűröm azt, hogy mikor, mennyit, miből adagolok, és az mindig lehorgonzik nálam, tehát nem öncélúan folyik az érzés, hanem lehorgonzik egy magyarázó elfbe, amikor is az egyén, aki olvassa, egyrészt megéli a saját érzését, másrészt mindig megérti, puhára esik, hogy mi ez, amit érzek, és hogyan megyek ezzel tovább. Nézzünk ebből egy szöveget, hiszen hoztál nekünk a írásaidból. Vettem egy kalácsot. Sima fonott kalács volt. Ott vettem, ahol mindig is szoktam, és olyat, amilyet mindig is veszek. Persze tudom pontosan, hogy kiüresedett szokás ez, hiszen az már nincsen, akivel enni szoktam. Vagyis hát nem vagy többé. A feldolgozatlan gyásznál történik, hogy az ember megveszi ugyanazt a kalácsot, mintha ugyanaz, akivel enni szokta, még élne. A különbség azonban az az esetemben, hogy én pontosan tudom, hogy már nem vagy. Azt is tudom, hogy egyedül leszem meg. Hogy egyedül fekszem le. Hogy egyedül kelek fel. Hogy felszelem a kalácsot, megvajazom, és amikor beviszem a szobába, te nem ébredsz fel. És nem is örülsz, hogy a kávé mellé kapod, mint kisgyerek, akit felnőttként végre kényeztetnek. A valóságban vagyok. Tehát ez nem a gyász helyet van, hanem maga a gyász. Vagy talán inkább a gyászutó. Nem etetem meg valaki mással, és teszek úgy, mintha te volnál. Én eszem meg. Egyedül. És hagyom, hogy fájjon a hiány. Hagyom, hogy fájjon az elmúlás. Hagyom, hogy szabad dát tegyen ez a fájás. És aztán életté váljon bennem a szabadság. Vagyok egyedül én. I was right and I was riding Oh the sun, the sun, the sun was rising from the field. A vendégem, és neki éven a szitztól a Paus de Sky című számot, és visszatérve arra, hogy műfajok, illetve a különböző témák, vagy a különböző traumák feldolgozása, azt írod valahol, hogy úgy élem túl a saját fogságomat, hogy verseket írok a falára, ha menekülnék, mesét írnék mosolygó álmokba, ringatnám magam, de verset írok, még erőre kapok. Tehát, hogy ott van, ott van a műveidben is, hogy minek, mi a gyógyírja. írja? Igen. Ez arra utalt, hogy nem elmenekülésre használom a a, az irodalmamat a valóság elől, hogy ilyen rózsaszínálmokat szövögessek, mert akkor az ugye konzerválna egy adott állapotot, pedig nem konzerválni akartam egy adott állapotot, hanem változtatni, akkor, amikor írtam ezeket a verseket, ez ugye a vállási időszakomat kísérte, és abban az érzelmi állapotban, én nem tudom, hogy, tehát ez erre nincs <gül> ilyen értelemben konkrét, ö, racionális magyarázat, ez tényleg ö, intuitíve tört föl, se előtte, se utána soha nem írtam verset. Akkor abban az időszakban, három hónap leforgás alatt 600 vers folyt ki, ömlött belőlem úgyhogy héven, villamoson, metrón ö, utazva a gyerekeimért jöttem, mentem, játszott is és ömlött. Igen. Az eszköz. Igen, és, és hát persze aztán ugye megszerkeztettem, hogy hogyan képezi le ez a, ez a második könyv, ugye a legjobb hely a városban, te vagy a vállásnak a folyamatát, a, a gyásznak a folyamatát, a rehabilitációt és az, az újrakezdést. Tehát, hogy tulajdonképpen az összes fázisba be lehetett sorolni ezeket a verseket, ami segítség volt azoknak, akik hasonló élethelyzetben vannak. Pont ezt akartam mondani, és ugye van egy nagyon fontos a minták, tehát, hogy az egyik fejezet, a gyász és a vállás mellett a minták, hogy részben ezek saját történetek. Nagyon fontos, azt gondolom, hogy az ember a szubjektíven a saját történeteken keresztül eressze át, de hogy ez közben egy nagyon kollektív történet. Tehát mennyire fontos, hogy saját történet, és mennyire fontos az, hogy egy közösség, bárki, amikor olvassa, akkor a saját történeteit, vagy a saját arcára fordíthassa. És akkor itt jön a szakma, hogy te közben a pszichológiát elvégeztet, kócsolsz is, és ennek a kettőségét is visszajön. Igen, mind a két szint nagyon fontos, hogyha ugye csak a kollektív szinten vagyok, akkor talán a saját megélésem hiányzik. Az, hogy átengedtem ezt az egészet magamon, megdolgoztam, reflektáltam rá, feldolgoztam, tehát hogy nem tudok kapcsolódni a saját élményemmel, hogyha távolítom, és csak a kollektív szinten fogom meg. Ugyanakkor csak az egyéni szintbe záródni, az nekem egy picit reduktív lenne, tehát hogy öncélúnak érezném. Tehát, hogy én, én ha bármit kivittem a napvilágra, akkor mindig az volt mögötte, hogy, hogy ez másokat is előre fog vinni. Tehát ami, amiről úgy éreztem, hogy az nagyon intim és nagyon az enyém, például mondjuk ez a saját anyaságom volt, annak a megélése arról nem, nem publikáltam. Tehát, hogy az egy, akkor én izolálódtam, és én azt saját magam éltem meg. Úgy éreztem, hogy nem tudnék erről olyan hangon szólni, vagy nem is akarnék, ami, amihez. Is az ott nem a trauma része, és te azért alapvetően traumákkal dolgozol meg. Az is fontos, hogy miközben a jelenről beszélünk, vállásokról és egyebekről, mennyire belekapaszkodnak a múltba ezek a dolgok, hogy a traumák családilag, legyen az egy nagy aki Auschwitzból jött haza és túlélt, legyen az a saját túlélésünk, tehát mennyire fontos az a túlélésnek az akarása, Ugye alapvetően én sosem egy szinten dolgozom, tehát az, ami történik a jelenben, az, az egy pillanatkép, de annak mindig van egy múltba ágyazott előképe, ami ismétlődik. Ugye a trauma addig ismétlődik, amíg meg nem küzdjük teljesen megküzdeni nem tudjuk, csak annyira, mennyire emberileg lehetséges. De, De hát, legalább hat fejet le tudunk vágni. Igen. Étből. Tehát, hogy mondjuk addig, amíg tudattalanulhat, mondjuk egy transgenerációs örökség, vagy egy mintázat, addig ugye sokkal nagyobb erővel um, kontrollál minket, míg amikor ez már tudatosodik, akkor már megkapjuk a lehetőséget, hogy mi kontrolláljuk őt, és ne ő minket. Tehát visszakapunk egy felelősséget a saját életünk Ennél fölött, a, a döntéseink fölött, itt fogjuk folytatni, de nézzünk egy szöveget. Itt a kiábrándultság házában lehet, hogy keresnem kéne erre egy jobb szót, hogyha már elfogadtuk ezt, még a negatív szó tartományban mozogjunk, hanem a neutrálisban. Tehát egyszerűen azt fogom csak írni, hogy a házban már túl vagyunk a vehemenciákon. Túl vagyunk a kötelező párkapcsolati keretrendszeren, nem hagyjuk magunkat bántani, és mi sem bántunk senkit sem. Következésképpen túl vagyunk a nagy meglepődéseken, hogy ez a szerelem is kivérzett, elbukott, elhagyott, elment, vagy ami még rosszabb, úgy ért véget, hogy közben itt maradt a nyakunkon, kiüresítve jelentéstartalmakat. És ami a legnehezebb, itt volt, és meghalt. Egyszer csak. Minden bánat itt van velem, társul szegődve. Bárhogy is, mostanra a házban mi saját önmagunk vagyunk pucéran. én pedig nélküled vagyok. És eszembe jut Virginia Woolf, akinek az életéről készült filmben a következő szavakat adják a szájában, noha ő azokat nem mondta: Nem lehetsz békére, ha elhagyod az életed. Az életeden belül kell tehát békére lelned. Úgy tűnik, ez neki nem sikerült mégsem. Vagyis a házon belül kell meglelned a békédet, ez az egyetlen esélyed. Egyedül, kiábrándulva, és mégis. A házon kívül béke nincsen. A jelen uralkodó világtébújult abszurd körülmények közt képtelenség bármiféle makroszintű békére való ráhatásban bizakodni, ezért ott kell megfognunk a békét, ahol meg tudjuk. A saját házunkban. A saját mikrovilágunk egyensúlyára van direkt ráhatásunk, és ezen keresztül tudunk bármiféle hatással lenni a világra. Visszarendeződünk tehát a saját testünk középpontjába, megtanuljuk megnyugtatni magunkat, nem várjuk ezt valaki mástól, mert az függőséget képez és visszatol a gyermeki kiszolgáltatottság létállapotába. Talán ez a legsúlyosabb kihívásunk. Mert ha nem sikerül, akkor arra vágyhatunk, mint Virginia tette végül, hogy elhagyjuk a házunkat. És itt most a ház alatt az életünk szimbólumát értem. Balatontól hallottuk, az itt van pedig senki se hívta, és mi pedig hívtuk a mi vendégünket, Tiszaka, tehát vele beszélgettünk tovább. Az elhangzott szövegek pedig a pillanatokon megjel belül megjelenő új kötetéből vannak Katának, ami az öregedésről szól, de mielőtt beszélnénk az öregedésről, azt gondolom, hogy azért nagyon fontosak ezek a könyvek, mert olyan traumákról beszélnek, és kérdezem is, amelyek részben a hosszú ideig, hát nem lehetett róluk beszélni, és hogy az abúzusnak azokat a szeleteit is megmutatják, amiről sokan azt gondolják, hogy nem abúzus. A lelki, terror, a, a pszichés, abúzus, az mind-mind-mind. És hogy mennyire lehet fölszabadítani egy könyvel írásokkal, mondatokkal azokat, akik benne vannak. Hiszen neked a követőid, a rajongóid sokan úgy találnak meg, hogy saját maguk is ezt a tükröt látják meg. Igen, nagyon sokáig ugye az, az élt a közhiedelemben, hogyha pofán vágnak és vérzel, akkor az már abúzus, de hát egyébként az út, ami odáig vezet, annak ugye nagyon sok előjele és különböző megnyilási formái vannak, amiről sokáig ugye nem, nem esett szó. És hát nem volt írdomos beszélni, ne vitt ki a családi életedet, és a többi, és a többi rengeteg panelben élünk. Igen, és ugye ezek már alapvetően kezdjük ott, hogyha nem élheted meg az érzéseidet szabadon. Ha ez korlátozva van, kontrollálva van, büntetve van, kezdve mondjuk egészen kisgyerekkortól, hogy ne sírj, mint tiltás, amivel ugye alapvető érzelmet fejez ki a kisgyerek. És a ezt ugye nem sírnak. ]ük. Igen, ami azt jelenti, hogy a az érzéseiket, amely elfolytás ugye konzerválódik, és akkor egyetlen legitim formába tud kijönni, ugye férfiaknál az agresszió, mert az olyan férfiak. És aki sír, az gyenge, igen, tehát az összes, Tehát igen, folytatom a Igen, tehát az összes valós érzésnek az elfedésére tulajdonképpen egyetlen ö, legitim reakció volt nekik megengedve, ez pedig az agresszió és akkor innen egyenes út vezet a mindenféle abuzi formákhoz. Persze most ö, nem akarom ezt általánosítani a, a férfiakra, hiszen ö, ö, az erőszaknak nincs neme. Nyilván, ha statisztikákról beszélünk egy patriárális társadalomban, akkor így már áll szinten a képlet, de én most itt univerzálisan beszélek arról, hogy bármilyen érzésnek ugye a, a tiltása, a büntetése, az már egy alapvető abúzus formája, és akkor ennek aztán különböző fokozatai. Arról van szó, hogy a, az identitásodat nem élheted meg úgy, ahogyan az van, és akkor ez ugye rendszer szinten társadalmilag, politikailag, egyénileg, egy csomó-csomó-csomó vetületben és dimenzióban ki lehetne bontani, hogy hányféle módon erőszakolnak meg minket, és hogy ezt nagyon-nagyon sokáig ugye le kellett nyelni, és akkor ezekkel a könyvekkel, ugye és akkor most eljutunk a, a, a sorban a, a, har a harmadik előbb, a sárga, ugye a, a most, túlélő lesz el nem áldozat, ott már kicsit úgy felbátorodtam a, az első két könyv fogadtatásától, és akkor elhatároztam, hogy, hogy írok egy kézikönyvet arról, hogy akkor hányféle erőszakforma van, hogyan ismerjük föl, mi vezet oda, mi a háttere, hogyan lehet belőle... Tehát, hogy tulajdonképpen egy ilyen kézikönyv formában kifejezetten szakmai könyvet segítőknek és hát azoknak is, akik mindezt átélik. És azt kérdezted, hogy, hogy milyen visszajelzéssel keresnek meg a, a az olvasók, és tudod, leggyakrabban e, egyszerűen csak annyit mondanak, hogy köszönöm, hogy e, visszaadtad a magamba vetett hitemet, vagy azt, hogy rájöttem, hogy nem őrült vagyok, mert hogy ugye az abúzusnak nagyon gyakran a megjelenési formája az a fajta reakció, amikor el akarják hitetni veled, hogy amit te érzel, az nem létezik, tehát nem vagy normális, te megőrültél. E, amivel ugye Letiltják a benned zajló érzéseket, és hogy azok, akik ilyen típusú abuzív kapcsolatnak az áldozatai, azok egyszerűen van, hogy csak elég az az átölelő, megerősítő szöveg, hogy amit te érzel, az van. Tehát innentől kezdve visszakapja a valóságát, és sok esetben ez már elég ahhoz, hogy ereje legyen lépni. Tehát van, akinek ez önmagában segítség, ugye irodalomterápiás segítség, hogy visszakapja a valóságát, az erejét, és elindul, de az is lehet, hogy egy új. A felé, hogy kérjen akkor professzionális segítséget. A kékre szeretni, hát aminek már a címe is gyomorba szorítós, hiszen ott van az ütés, és a, ennek az összes érzete, az ment a legmélyebbre? Igen. Azok a, az a regényed, ami ami egy feldolgozás, feldolgozás regény, regény. Ott rá. ugye már egy, ott ott azt történik, hogy amit a sárgában, tehát a szakkönyvben öm, részletesen mondom, hogy különböző verziói vannak az abúzusnak, a kékben rámegyek egy darab konkrétra, és azt annyira csontig leviszem, tehát így rázumolok egy darab abúzus történetre, öm, és azt kibontom, és annak feldolgozom irodalomterápiáson a hátterét, a szülői hátterét, hogyan kerülsz ebbe a kapcsolatba, hogyan ismered fel, hogyan fokozatosan juttat el egyik állapodon Másikra hogyan meg, megveszíted el a józanítélőképességet, hogyan válik függőségé, és mennyire viszel egészen az élet, halál, küzdelemig, és aztán mi az a pont, ahol kiózanodik, ahol feláll, ahol elindul, ahol segítséget kér, ahol felismeri a mintázatait, és kiszabadul. Tehát egy egész terápiás feldolgozás folyamatot visz végig. És akkor. Megint az új kötetből egy következő rövid szöveg részletet ö, olvasol föl nekünk. Tudod, mikor lettem beléd szerelmes? Kérdezted egyszer. Amikor mondtad, hogy téged mennyire érdekel az idő. Amikor mondtad, hogy nem a keret adja az időt, hanem a tartalom. Hogy tartalom nélkül a keret csupán üres idő. Hogy önmagában nincs jelentése az időnek, csak tartalommal. Hogy az idő tartalma az, ami jelentést ad az időnek. És mi mégis a keretre helyezzük a hangsúlyt a számra. Hány éves vagy? Mennyi ideig voltatok együtt? Miközben ezek semmilyen jelentést nem hordoznak. Mivel töltötted meg az éveidet, és mit csináltatok az együtt töltött időben, az sokkal közelebb vinne a válaszhoz. És most itt vagyok. Itt maradtam. Az idővel, a ő önmagammal. Hagyom-e vajon, hogy ne legyen semmilyen jelentősége, vagy képes leszek jelentést találni a magamra maradó időmnek? Ez a kérdés. A kilátástalanságból nem találok más kiutat, mint a tudományos ismereteim olyan rendszerezése, ami elvezet egy lehetséges túlélés, szabadság, megbékélés modellhez. szakata a vendégünk, és a most megjelenő könyve az az öregséggel foglalkozik, nem is tudom, talán most a Margo Fesztiválra fog megjelenni. Igen. És az, az nagyon érdekes, érdekes hogy ilyen október közepén a megszokott szkolárnál, hogy egy fiatal nő, de biztos, hogy ez azért kódolva is van, hogy az ember foglalkozik a maga öregségével, és azt gondolom, hogy ugyanúgy, mint ahogy az abúzusok, az öregség sem egy elfogadott dolog. Tehát, hogy valahogy el van, és erről szól a te könyvet, hogyha egyetlen egy mondatba kéne, hogy hogy van elengedve egy koron túl az emberek keze, és hogy hogyan lehetne mégiscsak a szépen megöregedni, vagy jól élni az öregséggelnek a receptjét írod meg? Hát ez ugyanolyan társadalmi abúzus, mint az összes többi, amiről erről beszéltünk. Ugyanolyan marginalizáció. És ennek ugye egyrészt ez a doktorimnak ugye a, a kutatásait összegyűjtöttem az elmúlt tíz évem munkáját. Tehát hogy úgy érzem, hogy, hogy hogy ez az életművem Az Összegyűjtöttem azok esetek, Hát interjú, ennek, ennek van saját. ugye, van egy, egyrészt egy szakirodalmi háttere, tehát hogy amikor én ezt a témát elkezdtem kutatni, ennek semmilyen beágyazottsága nem volt, tehát hogy lefordítani azokat a főleg angol nyelven íródott szakirodalmakat, és azokat nem csak lefordítani, hanem konvertálni a magyar viszonyokra, mert nyilván egészen más jelent megöregedni az Egyesült Államokban, mint mondjuk Magyarországon is. Hogy, tehát egyrészt ennek volt egy ilyen szakirodalmi kutató, Háttere, másrészt igen eljárni eh, idős otthonokba, nyugdíjas klubokba, idősek számára rendezett rendezvényekre, ott résztvevő megfigyelőként, fókuszcsoportos interjú, utána pedig eh, hosszas, félnapos egyéni, eh, mély interjúk, életút interjúk, amiben eh, megkérem, megkérek idős interjú alanyokat, hogy reflektáljanak az egész életútjukra, ott ugye megpróbálok csomó pontokat találni, eh, megpróbálni rájönni arra, hogy mi az, ami meghatározza tulajdonképpen leginkább egy ember ö, életminőségét, és ez minden esetben az emberi kapcsolatainak a minősége elsősorban, és ebben nagy szakirodalmi konszenzus van. Tehát, és akkor ezeket a kutatásokat ö, összefoglalom ebbe a kötetbe. De, de ez egy nagyon jó kicsengésű könyv, a szerethető öregedés felé ez az alcime, tehát hogy benne van az, fontos, hogy öregedés szeret, lehetőség az egy platformra kerül, vagy szinonimái lesznek egymásnak, és innentől kezdve ez egy nagyon-nagyon pozitív gondolkodású arról, hogy... Igen, ha a pozitíva alatt a realitást értve, tehát, hogy reflektálva a nehézségekre, ami egyrészt a társadalmi nyomásból, és a marginalizációból, és a diszkriminációból, és az előítéletességből, és az életesrejektől való elvágással jár együtt, ugyanakkor reflektálva a belső változásainkra, és ebből az egészből megpróbálni egyensúlyozni egy olyan önazonos belső szabadság állapotot, ami szerethetővé teszi ezt az egész. Mert hogy mindennek különben a szabadság a legfontosabb kulcsa. Hát gondolom. igen, meg az önazonosság. Tehát ugye nekem általában hát könyveim könyvei nagyon másból. Igen, nagyon mélyről nyitnak, és, és megpróbálom végigvinni az olvasót egy megküzdési úton, amiből megemelkedünk. Tehát itt összegyúrtam egyrészt a tudományos hátteret, megint egy olyan személyes emberi történettel, amivel ezt be lehet fogadni, mert ha ezt doktoriba írom, meg akkor ezt a nagy közönséghez nem jutna el az a tudományos nyelvezet, ezért ezt mindig átgyúrom közérthetővé, emberivé, életszagúvá történetté. És akkor még egy utolsó részlet ebből a mindjárt megjelenő könyvből. Igen, egy bevezető részlet, kicsit elméletív. Az ember, amikor fiatal részét képezi egy csoportnak a fiataloknak, ami ugyanannyira pontatlan csoportképzés, mint amikor később az öregek csoportjába fog tartozni. Csak amíg a fiatalok csoportjába tartozik, úgy érezheti, hogy van fejlődési lehetősége, amikor azonban egyszer csak észrevétlen besorolás nyer az öregekhez, akiket eddig oly távolinak észlelt, rájön, hogy ez a besorolás nem nagyon akar neki megengedni több fejlődési lehetőséget, ami azonban úgy hat, mintha az élettől vágná el, miközben van még hátra életideje. Na de hogyan lehet úgy teljes értékű életet élni, ha a lehetőségek egyre csak szűkülnek körülötted? Nem könnyű pozitív énképet fenntartani, miközben leggyakrabban negatív sztereotípiák merülnek fel az idősekkel összefüggésben, mint hogy például a aszexuálisak, inkompetensek, ezek a leggyakoribb időskorral összefüggő sztereotípiák. Már egészen kiskorban találkozunk a bábával a mesékben, a viszonyásunk beépül, életutunkat kíséri, így nem is lehet kérdés, amikor megérkezünk, hogy mindez ránk is vonatkozik. Tulajdonképpen az öregedés kutatásnak azt képezi egyik központi területét, hogy ezen stereotípiákat cáfolja. A feminista gerontológia egyik fő küzdelme pedig a női szexualitáshoz tapadó sztereotípiák dekonstruálása. Az inkompetencia, az aszexualitás vagy a szenilitás feltételezése tipikusan együtt járnak az időskorral. A megváltozott, felgyorsult és technicizált világ miatt sokan azt mondják, hogy az idősek haszontalanná váltak. És persze tény, bizonyos dolgokban és bizonyos szempontból az öregedés valóban hanyatlással jár együtt, különösen, ha kizárólag a testet nézzük. De ha elfogadom, hogy az ember nem csak test, hanem szellem és lélek komplexuma, akkor biztos, hogy csak hanyatlás következik be az idő múlásával? Biztos, hogy egy idős ember teljesen inkompetensé válik? A demencia igazából egy betegség, tehát szellemileg nem kötelező leépülni, nem lesz kötelezően minden idős demens. Tehát alapvetően az egészséges öregedés nem feltétlenül jár szellemi leépüléssel, sőt, sokkal nagyobb tudás halmozódhat fel, aminek lehet relevanciája. Sok kutatás azt mutatja, hogy számos területen nagyon hasznos az idős emberek tudása. És a szexualitással kapcsolatban is vannak kutatásuk, amelyek bizonyítják, hogy azzal, hogy az ember megöregedett nem kell feltétlenül aszexuálissá válnia. Az időseknek is ugyanúgy szükségük lehet intimitásra, aminek ráadásul még egészségmegőrző szerepe is ismeretes. Az én kutatásaim például azt mutatták, hogy sokan csak azért mondanak le a szerelemről időskorban, mert a társadalom szerint az már nem illő. Lenne rá igénye, még lehet, hogy lehetősége is, de fontosabb, hogy mit szólnak mások, vagy hogy e téren orvosi kezelést igénylő probléma merül fel, a szégyenérzet akadályozza abban, hogy segítséget kérjen. Pareciste una noche fría, uno lo ataba con sucio y asinebra. El miedo ya me recorría, mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ido comiendo el tiempo por tu vena, y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más, no por favor. Mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites, que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y del morado de mi mejillas saldrá el valor, pa' cobrarme las heridas, malo, malo. Volvere, como el fuego, voy a quemar tu puño de acero y derramar de mí mejilla saldrá el balón para cobrarme la herida. Malo, malo, malo eres, no se daña quien se quiere no. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor. Que darme herida malo malo malo eres no se daña a quien se quiere no tonto tonto tonto eres, no. bebétől a maló, és hogyha a zene, azt gondolom, hogy azért nagyon erősen kitapintható, hogy melyek azok az enék legalábbis a hozás alapján, amik közel állnak hozzá, Egyszer az az underground világ legyen, az a Balaton, és a többi, és a többi, amit hoztál, és talán nagyon erősen a szabadságot van mindegyikben. Sőt, volt olyan könyvbe mutatva, volt te magad is énekeltél a Zámbó Őcsikéjékel a Happy el Szóval egy ilyen rejtett titkos is Hát, um, én nagyon erősen hiszek a, a művészet terápia erejében, mert vannak olyan dimenziók, ahova nem tudunk bevenni kognitívan, tehát és a művészet képessére, a zene, az irodalom, um, hogy, hogy meg, megfogjon olyan érzelmeket, és mozgósítson, és felszabadítson, a, ahová lehet, hogy másik ajtón nem tudunk bemenni, és én ezért szeretem kombinálni ezeket. Alapvetően um, abban hiszek, hogy, hogy a zene, az egy nagyon mélyen ágyazódott identitás elemünk, és, és ugye nagyon-nagyon fontos a, például a jó minőségű öregedésben, hogy az identitásunk folytonossága megmaradjon. Ha töredezett az identitásunk, az ugye a trauma hatására következik be, és a gyógyulás pedig az, amikor ez újra egység. Az én életemben az volt, hogy én ugye egész kamaszkoromban uh, lovasít Balatont, Európa kiadó hasonló zenéket hallgattam, és a a házasságban az. A szólt, mint ahogy budapest. Igen, hát ezt így ö, egymás között boltoltuk kazetta, vé, ö, egymásról másoltuk, stb. többi ennek van egy tehát egész ez története. Mint igen. Ment akkor, igen. És ö, aztán a házasságom alatt egyáltalán nem hallgattam ezeket a zenéket, tehát ilyen kicsit ilyen tiltólistára tiltó kerültek, és, ö, és emlékszem, amikor egyszer ö, váratlanul meghallottam a régi énemből, identitásomból egy, egy, egy dalt, és emlékszem arra, iszonyatos erőre, amivel így feltépte belőlem a, az emlékeket és az, hogy, hogy hol vagyok én, mi ez az egész, mibe vagyok, hol van az életem, ki vagyok, hol veszítettem el és hogy feltört azzal az erővel, amivel itt ebben az utolsó dalban is hallottuk, és, és ez adta vissza. Tehát ugye ezek a az emlékeink abból az akkorból, amikor azok voltunk, akik voltunk, ezek ilyen identitás és időkapszulaként tudnak visszajönni a művészet erejével, és visszatükröznek belőlünk egy olyan erőt, amit elvesztettünk, és segítenek abban, hogy gyógyuljunk, és menjünk előre. Tiszakatta író volt a vendégünk, akinek a új életében vagy az új írói életében most jelenik meg az ötödik könyv az és a Margó Fesztiválon találkozhatnak Katával. Hogy nagyon köszönjük, hogy itt voltál, hoztál nekünk fantasztikus zenéket, legalábbis nekem fantasztikusak voltak, és felolvastál ebből a megjelenő kötetedből néhány rövid részletet. A jövő éten Szeggyű János várja neket német Robert Szenésszel, első kötetes regínyíróval. Addig is megköszönöm figyelmüket, László nevében is. Spuccozom, további szépetét kívánok. martonévát hallották. Belső közlés. Dal és szöveg első kézből. A szerkesztő Páimárk. Belső közlés.